Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, que us acompanyo com és actual, cada setmana, a l'hora de sempre. I avui estem contents, preparats eh, per oferir-vos moltíssimes coses, moltíssima informació sobre el món del cinema i el còmic. I no va presentar ràpidament l'equip del programa i comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz. Què tal? Com estàs, Marta? Molt bé. I què ens portes avui? Doncs avui porto coses variades, però torna, torna a Megan Fox a ser centre de notícia... Megan Fox. Megan Fox. Molt bé. Que dona consells de matrimoni a Mickey Rourke. Ah, la seva edat ella ja pot donar consells. A més a Mickey Rourke, És eh? Com si li faltessin sí, sí. consells a Mickey Rourke. Però és més hi ha notícia de Megan Fox i la seva vida sentimental sí, doncs aquí aquí parem aquí parem aquí i ja continuarem després si hagués en Gessina el meu contó ja no us agradarà saltat, ja no us saltat. agradarà ja, no sé en Gessina el tindrem eh? després per telèfon perquè avui aquesta setmana no he pogut estar aquí però el tindrem re, aquí una soneta per telèfon també tindrem en Juan Rosarto que ens parlarà de, de còmics i la crisi un tema d'aquests interessants compra més o menys la gent quants còmics es venen tot això en parlarem avui cap a la final del programa aproximadament uh, a més a més tindrem totes les estrenes, hem vist Sexo en Nova York 2, en farem la crítica avui, i moltes altres eh, coses, moltes sèries avui també. Encara no, no? Encara no, no es pot dir res. No, no, no, no, això ho guardem per després. Primer tot, abans que res, recordar el concurs de Panini que fem el sorteig ja la sabana que ve teniu fins el 22 de juny per escriure'ns al ningunomés arroba hotmail.com i contestar la següent pregunta Quin famós actor, fixonat als còmics, interpreta Big Daddy a qui cas? Quin famós actor, fixonat als còmics, interpreta Big Daddy a qui cas? el d'escriure'n al ningunomés arroba hotmail.com com i ens deixeu vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu juntament amb la resposta també tenim una pàgina web que és el, el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres doncs us podeu descarregar el programa veure fotos, etc. del Ningú no és perfecte. i a més a més també tenim el, les nostres pàgines a Facebook i Twitter que aneu a aquestes pàgines corresponents i cliqueu ningunoesperfecta amb accents i ens podeu agregar, us feu amics o seguidors, el que sigui tant a Facebook com a Twitter presentant i dirigint el Ningú no és perfecte en teniu ho mi mateix, l'Ignasi Arbat i res, sense més preàmbuls anem directament amb el cinema Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla Tranquilo, no voy a colarme. Le diré una cosa, ¿de acuerdo? Llevamos aquí esperando más de una hora y cuando miro a mi alrededor lo único que veo es gente de cháchara y tomando café. hay que puedo ayudarla? No, él está primero. No, no, adelante. Quiero escuchar lo que dice. Yo también. Tienes razón. ¿Disculpa? ¿Tienes razón? ¿Cómo han salido esas palabras de tu boca? Con dificultad. ¿Cómo se llamaba? Big Mike. Va a mi colegio. No lleva abrigo. Con el frío, que hace? ¿Tienes dónde dormir esta noche? Sí. No me mientas ¿Te parece mal? Pero bueno, solo será una noche, ¿no? Será solo una noche, ¿no, Lian? Dime solo una cosa que debería saber sobre ti No me gusta que me llamen Big Mike Lian, ¿es otro acto benéfico? Tenemos que averiguar más sobre su pasado ha estado en siete instituciones diferentes y su nota media empieza con un cero. Un 0,6 Tiene que mejorar sus notas. Me encantaría enseñarle. ¿Es mía? Sí, señor. Nunca he tenido una. ¿Una habitación para ti? Una cama. Las notas de Michael han mejorado tanto que va a poder jugar al fútbol en marzo. ¿Cómo lo lleva? Aún no le ha pillado el tranquillo. Está muy bien lo que está haciendo, pero no se sorprenda si un día se despierta y se ha ido. Escoltem el tràiler de The Blind Side, un sueño possible, pel·lícula de John Lee Hancock amb Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw i Kathy Bates. Una de les deu pel·lícules nominades a l'Oscar d'aquest any que incomprensiblement restava pendent d'estrena. Per què ha tardat tant de temps a estrenar-se quan qualitativament és molt millor que d'altres de les nominades, com ara Preixos, de qualitat més que dubtosa i amb una immerescuda campanya de màrqueting al darrere? The Sa era recordada com la pel·lícula amb la que Sandra Bullock va guanyar l'Oscar en la millor actriu. Afegirem que el film està molt bé i que Sandra Bullock, oblideu els prejudicis, també està molt bé. Bullock interpreta una dona rica, religiosa i republicana del sud dels Estats Units que cau la mar de simpàtica a l'espectador. Lamentablement, la seva estrena arriba molt tard i molta gent ja l'ha vist per internet. Si sou dels que no l'han vist, doneu-li una oportunitat. És un melodrama que us deixarà amb un molt bon rotllo. La pel·lícula està més a prop de Disney que no pas del drama intens que podia haver estat si l'enfocament hagués estat diferent. The Blind Side està inspirada en fets reals, ens explica la història de Michael Oer, que actualment juga en un equip de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Michael és afroamericà, la pel·lícula té 17 anys i és molt gran, però gran, eh? Gran físicament és enorme. Per això li deuen Big Mike. Encara a a ell no li agrada que li diguin així. Els seus orígens són pobres, el seu pare va ser assassinat, la seva mare és una droga d'edicte i dels seus 11 germans, doncs aquests viuen escampats en diferents llars. Gràcies al seu potencial com a esportista aconsegueix entrar en una escola cristiana. Però les seves males notes no li auguren un bon futur. Una nit, l'Eigan Intui, interpretada per Sandra Bullock i la seva família, veu a Michael que sota la pluja i li ofereixen un sostre a casa seva. L'Egan es preocuparà per millorar les seves notes i descobrirà el seu talent en el terreny de joc. Michael no tardarà en convertir-se en un més de la família. La pel·lícula també ofereix un retrat optimista de la vida social dels, del sud dels Estats Units i els seus problemes. The Blind Side no ja deixa de ser, això sí, un conte de fades en el món real chicos Esa soy yo, la del micrófono. Hace unos días yo era una neoyorquina muy feliz. Hasta que una noche me crucé con mi ex. He conocido a alguien. Nos vamos a casar. ¡Ah! Hijo de... Así que he venido a la ciudad más mágica del mundo para la boda de mi hermana. Y le he conocido a él. Hay que romper el jarrón La dama de honor lo rompe. Simboliza la felicidad para el novio y la novia. Dale fuerte. significa buena suerte. Soy Nick, por cierto. Uh, culpa mía. En cuestiones de amor nunca he tenido mucha suerte, pero esto es lo que los romanos llaman Fontana del Amor. Si tiras una moneda, encontrarás el amor, así que a lo mejor se cocó unas cuantas como tú. ¿Qué todo? Puede que se me pegue algo de magia. Això que us escoltem és el tràiler de La boda de mi hermana, una pel·lícula de Mark Steven Johnson amb Kristen Bell, Josh Duhamel i Danny DeVito. Una comèdia romàntica feta a base de manual i farcida de tòpics de la que només podem destacar. La presència de la guapíssima Kristen Bell, coneguda pel sopar, per les sèries de televisió, Verònica Mars, Herois i Gossip Girl, d'aquesta última encara n'és la deu. El cinema fins ara només l'hem vist en papers secundaris. Els creatius d'aquesta esparpèntica pel·lícula són, atenció, el director de Daredevil i el motorista Fantasma i els guionistes de Dos canguros Muy Maduros. Algú esperava que d'això en sortís alguna cosa bona anem per la història Beth assisteix al casament de la seva germana a Roma, allí coneix a Nick el padrí del Nubi, amb qui connecta i d'aquí, finalment se sent desenganyada quan el veu fent un petó amb una guapa italiana. Frida de Moore es dirigeix a la Fontana de Moore, una mena de fontana di trevi i imaginària. Beth treu del fons de la fontana quatre monedes i una fitxa de pòquer per alliberar els seus amos dels seus desitjos d'amor. L'encantari se li gira en contra i de les quatre persones que van llançar les monedes a la font eh, s'enamoren de Beth i la segueixen fins a casa seva a Nova York. Nick també reapareix, de fet la fitxa de la font li pertanyia, però... Està enamorat de Beth per la màgia o perquè realment li agrada? Això és Marmaduke, pel·lícula de Tom Day amb Lee Pace, Judy Greer i William McMessi. És l'adaptació al cinema de Marmaduke, el gran danès nascut a les tires còmiques dels diaris als anys 50. Marmaduke va ser creat per Brad Anderson i Phil Lemming i s'ha publicat en més de 600 diaris en més de 20 països. La pel·lícula barreja la imatge real amb la generada per ordinador. Mar s'acaba d'instal·lar en el barri amb els seus amos i no t'hi agrada ajuntar-se amb la l'arrista de mascotes de la zona. Marmaduke, que porta el caos allà on va, intentarà conquerir a la gossa dels seus somnis. La segona estrena és Erdol, pel·lícula de Hirokazu Koreeda, Amata i Donabae. Una pel·lícula japonesa basada en un manga. Segons Koreeda, és una pel·lícula sobre la solitud i el que significa ser humà. El protagonista és Hideo, un japonès amb una vida avorrida i rutinària. Ideo viu sol. Uh, bé, no exactament. Viu amb Nozomi, una nina inflable amb la que manté una relació imaginària de parella més enllà de les relacions sexuals. Mira, recordaria fins aquí a Lars i una xica de verdà no sé què fas Marta no no que això fa poc va sortir la notícia real que s'havia aconsellit el casament al Jopo sí, sí, sí. d'un home amb una nina d'aquestes l'argument de la pel·lícula va més enllà com si fos Pinocho miraculosament Nassomi cobra vida a principi explorarà la vida exterior i posteriorment anirà creixent a mida que vagi tenint experiències vitals, com quan s'enamori del jove que coneix el videoclub on treballa. Erdol està narrada com un conte de fades, de fàbula, si voleu, però utilitzant un to realista. primer grup de dos pel·lícules, Villa Amàlia de Benoit Jocot amb Isabel Opert i Jean-Luc Zenglat. Anne és una concertista que decideix donar un gir radical a la seva vida, després de sorprendre el seu company sentimental amb una altra dona. Anne decideix abandonar-ho tot i emprèn un viatge que la porta a una illa italiana on es troba Villa Amàlia. Anne diambula en busca d'un destí que se li escapa. I l'altra, és La venganza de Vam, d'Álvaro Sáenz Heredia, amb José Mayusta i Florentino Fernández. És una paròdia vampiresca protagonitzada per aquests dos còmics televisius. La venganza d'Ira Vam és la versió cinematogràfica de l'obra teatral Una pareja de miedo, també interpretada per Justa i Fernández. Un vidú recent casat haurà de fer front a la maledicció que li va llançar a la seva esposa abans de morir si aquest decidia tornar-se casat. casar. Adverteixo que la peli porta la paraula trunyo escrita per tot arreu. I abans d'anar amb les notícies d'en Jacint les darreres dues estrenes eh, dos germans pel·lícula de Daniel Burman amb Antonio Gasala i Graciela Borges els protagonistes són una parella de germans de més de 60 anys amb una relació amor-odi que serà l'eix principal de la trama que succeeix després de la mort de la seva asfixiant mare i la darrera el regalo, pel·lícula d'Andrea Aguilar i Christian Galaz amb Nelson Villagra sota el lema de La vida comença al 60 ens narra la història d'un jubilat que passa uns dies de vacances amb uns amics per tal d'aixecar-li els ànims Back to the new box Got this double fantasy where we just never stop I got one design that's to walk you to the top Noise on my mind, there's only one thing you will find I ja tenim en Jacint Casadamont, que ens espera l'altre cantó de la línia telefònica. Jacin, que tal, com estàs? Bé, Molt bé. He trofegat, però bé. Bé, te trobem a faltar. Avui teníem tertulia de Sexo New York 2, eh, que sabíem que et feia molta il·lusió participar-hi. és la meva seria preferida, ja ho saps. Per això, per això t'ho dic, per això t'ho dic. <ríe> Vinga, va. Aquest troblut són les meves preferides. Home, oh, troblut, molt de marro aquesta setmana, eh? Va, passo, passo, ja. Uh, començo amb notícies oh, aquesta és sorprenent llabures uh, la pagueu amb Pictures que vol fer un remei de màrtirs, que no sé si tothom l'ha vist uh, jo crec que no l'ha vist ningú eh? mm. no s'ha estrenat a Espanya? Uh, no, crec que no es va estrenar o si s'ha estrenat no ho sé, crec, crec que no, és una pel·lícula dolentíssima a més, eh? m'agrada la polèmica que va tenir. és molt dolenta aquesta pel·lícula ah sí, bueno, que recordem que sí, a ja es va haver gent que va haver que sortir a la sala i tot això Uh -huh. És sanguinolenta. Sí. Doncs el productor, el remeig americà, serà un tal uh, Wick Woodfree, que és el mateix de Crepúsculo. Que ah. ha fet un guionista que és en Mark L. Smith, que és el mateix de The Hall i Habitacions sense Salida. Però la notícia bomba és que el productor aquest, en Woodfree, ha dit que vol a Christian Stewart, la vella Crepúsculo, com a protagonista. Vaja, jo no veig una pel·lícula més posada crepúsculo que aquesta, però vaja, vinga. Home, si vol trencar amb l'estereotip que porta la pobra actriu aquesta, ja sí, li bé. Sí, però jo m'imagino que farà una cosa molt, molt suau, vaja, Lights, no sé. Sí, L'Aix, Sí, sí. Després la Warner, que aquesta notícia també m'ha amulat, eh, que està buscant una nova franquícia perquè Harry Potter ja s'acaba, i s'han fixat en un clàssic per convertir-lo en una pel·lícula franquícia d'aventures a l'estil Pirates del Caribe. En què s'han fixat? En Don Quijote? But. La notícia és autèntica, eh? Aviso. Ja ja, ja, li, hem, o sigui, ja li han explicat això a l'ex-Monty Python, que ara no me'n recordo. Però ho bueno, comparem, que ell farà un drama de quatre duros i la guàrdia ja, ja. no es veu que invertirà no sé quants milions. Sí, que sí. No fa falta, eh? Jo ja diguem. que jo que no. No, no sé d'on trauran la història, perquè que seran Molinos Transformers? O... Clar, sí, sí, sí. Ja, per, per què no contractarà Michael Bay? Jo Michael Bay. Pues, sí. Sí, o oh no, que després no hi ha Megan Fox. Ah, és veritat, sí. És el problema. Podria fer de Donia Jimena, no, Megan Fox? Ai, Dios. Sí, sí, va millorant, eh? Aquest càsting va millorant, això. Després, una altra notícia. La setmana passada parlava d'en Jamie Bell, que semblava que hi era el nou Peter Parker. Doncs a la Sony ha tret dos noms més. Uh -huh. El primer és l'Aaron Johnson, que és el protagonista de d'Aquicaz, o sigui que està bastant de moda. I l'altre, que aquest ja estic flipant perquè l'encolomen a tots els projectes, projectes que és l'Anton Yelchin, que uh -huh. és la Star Trek i el remei de Noche de Miedo. Sí, sí. Que no sé, jo tampoc els hi veig gaire, cap de cap dels dos, de veritat. Jo és que no veig cap dels noms que està sortint, eh. Uh, fa jo referia molt... Daniel Radcliffe, si surt una franquícia que se'n vagi una altra. Ah, sí, sí, mira, per què no, vinga. Ja està. Després en Sant Rínic hi ha ja anat... En té un nou projecte, perquè ha sigut finalment l'escollit per fer, el que havíem dit setmanes passades, la prequela del Mago de Oz, on Robert Downey Jr. es farà de Mac. Mm -hmm. Sí, t -t teníem present que Sam Raimi agafaria una de les coses que estaven circulant, no? Fos el Hobbit o fos... Sí, jo preferia el Hobbit, eh, abans que aquesta. Sí, jo també, jo també, però... Perquè, perquè s'ha tornat a dir que al final serà en Peter Jackson, eh, que ho porti. Bé, bé, doncs m'assembla bé. Abans que Guillermo del Toro... Home, això sempre... Aquest ja està fora. Sí, sí. Ja no hi comptava, jo. No, no. Ara una notícia que també l'agradaria bastant a espectadors masculins, perquè la gent ha fet Hewitt, ara que no veu fantasmes, ara busca una professió, no? Uh -huh. Un nou paper. Exacte. Doncs es, veu que, es veu que està a les portes de l'estudi de la Warner demanant, suplicant, tirant davant el projecte de Wonder Woman per protagonitzar-lo ella. Sí senyora! Oh, oh! Jo només me l'estic imaginant, no m'estic de Wonder Woman ja? És que pago l'entrada... Ja per anticipar ja en mateix. Ja et diré un poc més. 3D. Oh! És es que és brutal, és la millor pel·lícula de l'any. Ostres, jo, bueno, en fi, Jennifer Love Hewitt embutada, embutida en el vestit de, de Wonder Woman i en 3D, és que què més Total. vols? Altra què altra més altra vols? Atreventa el cap. Això me pot quadrar perquè jo tinc una notícia sobre Jennifer Love Hewitt avui, eh? i hi va als gimnàs. Ostres, Déu, ja està, està ja, ja, confirmant. Ja, ja, Quins termes. Quin on s'han de comprar les entrades anticipades, ja? Jo, jo em faig productors executius. Ja jo està. també, jo sí, també, sí, jo sí. també. Després, una a uh, Los Angeles Times... Ah, sí. Només us diré dates. Març del 2011 es comença a rodar. 20 de juliol del 2012 s'estrena. De què estic parlant? No sé. Batman 3, d'en Nolan. Ah, molt bé. Sí, que ja està confirmat, eh? mhm. Uh -huh. I després dues notícies que són una mica més fluixetes perquè s'han de dir que és els guionistes de l'Interna Verde que encara s'ha estrenat, que s'estrenen l'estiu que ve que són un trio que són en Grep Berlanti, Michael Green i Mark Guggenheim uh -huh. que el cognom ja han sí. firmat per treballar en els esbossos a l'Interna Verde 2 i de Flash o sigui que totes dues Mark ja Guggenheim és un, un exguionista de CSI Miami va ser el showrunner de Flash Forward i treballa per Marvel també guionitzant Comics.. Ah, doncs pues mira situat oh, no ho coneixia, jo ho deia per l'arquitecte bueno. no, no, doncs mira <laughs> i l'última notícia que ja dic és fluixeta però mi m'ha semblat molt, molt guapa perquè, bueno, porto no sé quantes setmanes parlant de no de quan fan el remake doncs si fins ara sabíem que l'editor era Craig, Gillespie, que és el mateix i l'Argi, una xicada de Verdad i un repartiment teníem Anton Gelsing, Toni Colette, Colin Farrell tenim més noms que això ja és la bomba el que casó Vampirs serà David Tennant Mm hm. Que no sé si la gent ho coneix, però l'últim Doctor Who que estava molt i molt bé. Mm -hmm. I que també està rumorejat com a acertijo per la tercera entrega de Batman. I en Christopher Mines Place, eh, que és sí. el de, com es diu, Kika. Sí, el que fa de filosòfios. l'amic del protagonista. O sí sigui que tenim un repartiment bastant complet. Mhm. Mm I ja estar. Fins aquí les notícies. Molt bé, Yacín. Don res, ens retrobem la setmana que ven o la D'acord. Vinga. Vinga, que vagi molt bé. Merci. Deu. De setmana, que hi ha programa, eh? El que passa que en Jacint eh, no estarà perquè fem un programa especial la setmana vinent amb moltes sorpreses i ja ho descobrireu la setmana vinent. Eh, nosaltres, res, acabem això i ara sí, anem directes per la tertúlia de Sexo en Nova York Tos. Oh Doncs ho amb aquesta cançó que és un dels moments de vergonya aliena que té la pel·lícula de veure a Laitz Aminelli cantant aquesta cançó amb aquesta veu ronca que se li ha quedat i a més més embotida amb botox i plàstic per tot arreu aquesta dona que té una cara que no sé pas com sembla. De totes maneres és una escena divertida i ja no sé per lo friqui de l'escena en si perquè està... Tothom està com molt implicat. Sí, sí, sí, És sí. una pel·lícula, però és una paròdia sobre allò que estan veient. Uh -huh. I jo crec que la Liza Minelli escolta-me, encara tenia molta marxa, eh? Sí, sí, no, marxa sí, esclaro. Jo no sé com va quedar després de fer aquest numeret, però <laughs> marxa... Mm. Si sí que en tenia, eh? Ve, després de de i tothom l'aplaudia molt. Sí, metà, a mitjoun casament gay, laitza Mileni, que, que que més vols, no? Per cert, espectacular, sí. eh, el casament. Sí, sí, és és algun que, que no s'ha vist mai a la història. És exagerat els casats haig vist de famosos. Sí. Eh? Home tota la pel·lícula és una cosa ja exagerada en si, no? És, um... Home ja els títols de crèdit de l'inici ja són diamants i brillants i van bueno, Sí, gasta és... coses. Però això ja l'inici m'ha agradat, eh, de veure selles mateixes com si fossin ah, sí, joves. Sí, jo, bo. Els anys 80, sí, jo crec que sí que hauríem d'apostar per un Sexo Nova York eh, una mica revival i els 80, no? Mostrar els 80 de, de les noies de les quatre noies Però Està clar que el, els guionistes o, o canvien directament o, o ens expliquen una altra, una altra història perquè, eh, de totes maneres si aquesta prequelada ha de ser tan superficial com és aquesta segona part, que no la facin, que no la facin. Home, la primera també era una mica superficial sí. la sèrie tampoc és que sigui un drama humà no, però... però és... sí que tracta... Bé, és diferent. És, sí és cosa més seriosa, eh? Tracta... Més de peus a terra. Sí. Sí que es veu una mica de luxe, sí que Carly es, es gasta els diners perquè és una enamorada de les sabates i te posa el dia de tots els dissenyadors que hi ha mm -hmm. i t'ensenya modelets. Però el que passa aquesta pel·lícula, tots els modelets que arribem a veure, és bestial. És, o sigui, exagerat, sí. és 50 vegades més que un episodi d'entre fantasmes amb Jennifer Love Hewitt, canviant-se de vestit cada escena. La diferència és que se ve si Parker no és Jennifer Love Hewitt. Bueno també està bé. No, no és el mateix, sincerament, Home, no és el mateix. bé. Una és jove, l'altra ja s'ha passat l'arròs, estem parlant de dos tipus de dones diferents. I ve tot el que passa a l'hotel de Dubai amb els criats personals i, i com tracten el tema del bel i el veure, burka... Jo, el burka jo, i... Jo he de dir que la pel·lícula no, no m'ha agradat, o sigui, a ja d'entrada no més que rere perquè a veure, si la vas a comparar amb el que és la sèrie, no, no té absolutament res a però és veure. És que potser no l'hauríem de comparar, perquè hi ha molta gent que les està clar. veient i no ha mirat la sèrie no, i veure... els sembla bé. Si tu veus això sense veure la sèrie, jo puc entendre Mira, que és. és un entreteniment. Exacte, és entretinguda, i mm, ja està. La Samanta, per cert. Però és clar, si tu has vist la sèrie i veus això, dius, però què té a veure això amb la sèrie? Jo és que m'ha quedat una escena gravada al cap mm -hmm. no me puc treure ni a les nits. La Samantha, al seu despatx, tot de vidre, imagineu-vos, sense obstacles, sense parets físiques, tot, tot és transparent, tot és translúcid i amb les calces, que són una espècie de tanga vermelles, cap avall, els, els turmells, i, i, i parlant amb una mà I pel I posant-se crema I posant-se ja... crema a les seves sí, sí. parts, que dius... O sigui, la pel·lícula és tot això, és, és una exageració de tot, és a dir, anem a fer gr graciós, anem a... Jo el que veig és que sembla més una paròdia de Sexo Nova York que no pas el propi Sexo Nova York. És tot tan exagerat que um, acaba en paròdia, acaba rient-se d'ella mateixa. O sigui, és una evolució que no m'ha agradat. No m'ha agradat, no, no, no crec que aquest sigui el, el, el bon camí. I és massa llarga. Sí, és massa llarga. Tot això, jo la part de Nova York, mira, ehm, el que hem dit abans, no? que deixa molt de desitjar respecte de la sèrie, però mira, encara és entretinguda. Però tota la part de Dubai és d'un rotllo, un rotllo, a més a més, de sexe n'hi ha poquíssim. Sí. No n'hi no ha pràcticament de sexe. Bueno, la sèrie, bueno, sí, n'hi ha. Samantha havia, protagonitza però... dues escenes de sexe, però les, les altres tres, i ja em sí. diràs quina escena de sexe tenen. Ja no cap? tenen. No hi ha cap escena de sexe. Mm, en fi, no sé um... Sí, a la sèrie era més equilibrat molt més equilibrat Clar, si tu vas a veure aquesta pel·lícula com una reflexió del món de la parella o les coses de la parella de lo que era la sèrie, aquí no hi ha cap reflexió simplement són acudits, bromes i para de comptar, ja està i la, i la reflexió és molt superficial va allò doncs veure com una persona al cap de dos anys com ha viscut l'experiència del matrimoni. No? És una cosa tan, tan senzilla com aquesta. Que ja s'estava avorrint. Sí, sí. Però és, és tot molt senzill, molt plan. I el paper molt... de Mr. Big. Mm. Bueno, Carol ja no li diu a Mr. Vic Per cert, ja, clar, és en John, no? Clar, sí, sí. Però en velles, quan parla en velles, es refereix com a Sí. Mm -hmm. Doncs, uh, no sé, és com molt més madur encara el que era la sèrie. La sèrie era un cap verd. Sí, sí, sí, sí. Anava amb aquestes, anava amb l'altra i feia ballar la Carre. està carri. casat, està casat. Però ara és molt diferent. I és, és la Carre la que està punxant. Uh -huh. La que pensa que se'ls escapa de les mans, que... Bueno, en fi. Però bé, està bé. Bàsicament jo diferenciaria això. Si heu seguit la sèrie i l'aneu a veure, us decepcionareu moltíssim. I si no sabeu res de la sèrie i l'aneu a veure, doncs encara segurament us retindreu. Jo ho faré un exercici. Volia mirar uns dos o tres capítols primers de la sèrie per recordar què era. Fes-ho, uh -huh. Llavors... fes, -ho, fes -ho. Ja veuràs la diferència. <laughs> I una altra pel·lícula que he anat a veure jo en aquest cas és El retrato de Dorian Gray, que bé, res a en la pel·lícula clàssica i el llibre aquesta és una aposta, aquesta sí que aposta pura i durament pel sexe, eh? és a dir, és un folladonat, aquí el Dorian Gray, eh, s'ho passa per la pedra tot, sigui no home, dones, i aposta més eh, per la vessant sexual del protagonista que no pas per la vessant de terror que tenia el llibre o que tenia també la, la pel·lícula dels anys 40. És a dir, no és terrorífic, sinó que és un, bueno, un tiu que, que va picar-s'ho tot. No? Aleshores, canvia molt el que és una pel·lícula i el que és l'altra, o el que podia ser la fidelitat del llibre, que no hi és. Bàsicament, el Ben Barnes on fa guapo, que és el que li toca a la pel·lícula, sucet, però bueno, guapo, tallada doncs, per lluir el tipus, i el Colin Firth, que és l'actor de qualitat, que ell està molt bé, la veritat. Malgrat doncs, que la pel·lícula sigui fluixeta, ell, ell ho fa molt bé. Doncs res, aquestes serien les crítiques d'aquesta setmana i no veure què s'ha estrenat als Estats Units. Al que més dona als Estats Units al box office. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the 18 The Doncs sí, sí, s'estrena d'aquesta blícula, l'equip ara en parlarem. A la posició de 5 Killers, dues setmanes amb 30 milions. A la 4, Get Him to the Greek, dues setmanes amb 36. A la 3, Shrek Forever After, quatre setmanes amb 210 milions de dòlars. A la 2, de A-Team, l'equip A, entrada a la setmana amb 25 milions. I a la posició número 1, The Karate Kid, entrada la setmana amb 55 milions de dòlars. Arriben dues de les pel·lícules més esperades d'aquest estiu als Estats Units, el remake de Karate Kid i l'adaptació al cinema de la sèrie de televisió L'Equipo A. Malgrat que les dues eh, comparteixen crítiques irregulars, en taquilla ja ha funcionat molt millor la primera que la segona. Comencem pel remake de Karate Kid, que rejuveneix el protagonista, que en aquesta ocasió és el fill de 12 anys de Will Smith, Jayden, amb Jackie Chan interpretant el mestre. L'argument principal és exactament el mateix que l'original de Ralph Macchio i Pat Morita, en la diferència que passa a la Xina. Les crítiques han estat com ja hem dit abans, irregulars la mitjana és de ben menys, el Roger Eber del Chicago Sun-Times, diu una pel·lícula preciosa i ben feta que es fa valer per ella mateix. li posa una A menys el Michael Phillips del Chicago Tribune, dubto que inclosa Smith i Chan creguin que la seva pel·lícula necessités durar 140 minuts li posa una B menys Uh, des de Gaubert, de online, diu trontolla, sacseja sense sentit i definitivament ensopega en un intent inútil de superar l'original li posa una C o oh, un Gleyberman, d'entretècment weekly, divertida i creïble li posa una B Bill Gibrom, del film crític la pel·lícula està més farcida, plena de palla que els sostenidors d'una supermodel mirant el rellotge durant dues hores li posa una C el Frank Sheck del Hollywood Reporter, no borra el record de l'original, li posa una C. Kyle Smith al New York Post, un relat avorrit, li posa una C menys. Aua Scott de New York Times, amb poc pes dramàtic interpretada de forma dispar, i li posa una C més. I acabem amb la Claudia Puig del USA Today, que diu la química entre Jaden Smith i Jackie Chan, es a la pel·lícula, imbuint-la amb sinceritat i profunditat, i li posa una B. Acabem amb l'equip A, dirigida per Joe Carnahan, amb Liam Neeson, Bradley Cooper i Shartok Copley. No parlem al temps, expliquem-vos l'argument que, ja sabeu, i a més la introducció aquesta, que encara val de la sèrie, ho continua explicant molt bé. La mitjana crítica és de 100 més, el Wesley Morris, de Boston Glove, diu, un equip que no val la pena tornar a reunir. Li posa una 100 menys. El Roger Ever del Chicago St. un desastre incomprensible. Una 100 menys. El Michael Phillip del Chicago Tribune, freqüentment freq divertida. Una 20 menys. El Lucky Thompson de Online força molt de tot el que puguis esperar d'una pel·lícula de l'equip A, li posa una B més. El Kirk Honeycutt del Hollywood Reporter, la pel·lícula sembla a prop de l'escriptura lliure. No han gastat gens de temps en la història el desenvolupament de personatges o lògica, li posa una D, que aquest la suspèn. I el mig la sal del San Francisco Chronicle diu l'acció pura, l'espectacle i els flaixos d'enginy treuen l'equip A fora del regne de les escombraries. És divertida, li posa una B. Per tant, una mica de tot al voltant d'aquesta pel·lícula.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 Doncs, Marta, quan vulguis, comencem. Doncs comencem amb aquesta notícia dedicada a tu i a tots els seguidors de hey, Jennifer sí, Love. Sí, sí, sí. Hewitt ah, ah. Uh, ha concedit una entrevista per al uh, primer número nosaltres, que surt de la, no. oh, de, bo, mm. de la revista People i el titular és aquest, Jennifer Love. Hewitt uh, estima el seu cos, i això dirien molts i molts i, i molts nosaltres, també. nois uh, de la faç de la Terra. tant. Però diu que vol un de diferent. No, no, ja ens està bé. Eh? En ella no. no. Ara diu que està una mica més conforme amb el seu cos, però li està costant. Per això va al gimnàs. Molt bé. En fi, diu que quan se li costen les noies a, doncs, a demanar-li autògrafs o senzillament doncs, a donar-li la mà o a veure-les, veure doncs diu que sempre li els hi diu «Feu-me un favor, si us plau. Estimeu la manera que sou, com sou i després... D'aquí 10 anys en recordeu-vos d'aquest consell que us he donat. Ara va, de guru. Uh -huh. eh? Molt bé. Es Home. veu que Jennifer ha explicat a la revista People que ha fet canvis mentals després d'aquell... No sé com dir-ho. Aquell incident amb el bikini. Aquelles fotos que van sortir sí, que sí, li feien sí, sí, sí. un cul enorme. Bé. No sé, jo i sense la van criticar molt, Ai, la van mira. criticar molt. Això va ser el 2007, després d'allò de dic que va fer un canvi mental, un canvi, no? uh -huh. I uh, diu que ara treballa per superar aquell incident anant al gimnàs. Uh, i es veu, segons diu el periodista d'aquest article, que realment es nota que s'ha primat. Però Jennifer pensa que si s'ha primat tot, s'ha primat tot, eh? Ja, ja. Bé, bueno, um, tampoc és qüestió primar segons què, eh? Per això, que s'aprima ah. tot. I, I diu que està treballant en la part mental durant un parell de setmanes, suposo que té una falta d'autoestima, i diu que ara està en molt millor forma, mentalment, que això és molt important. I no sé què més dir. Ah, sí, sí, sí, sí, que li agradaria de vegades, de vegades tenir el cos d'una supermodel doncs tampoc cal, que per això hi ha les supermodels ah, i que li agradaria tenir el cos de Giselle Bonchen per exemple, perquè encara que està prima té curvas ens, i... ens agrada més el teu, Jennifer, deixa. estar doncs ja està, Halberry també li agrada el seu cos mm. bueno, també està bé en fi, anem per la Megan Fox vinga, anem, d'un cos a una altra. Que... Sí, un altra.' sí, d'un cos a un altre, molt diferents uh, Megan Fox torna a estar uh, torna a sortir, amb Brian Austin Green que pesada, eh de, de, de bo, de de bo. que pesats sí, tots dos. tots dos Megan Fox i aquest xicot uh, l'Austin Green uh, tornen a sortir segons el, les informacions publicades al News Weekly i res, que porta una relació de ara surto, ara ho deixo, ara sortim ara ho deixem i es veu que li va demanar bueno, un matrimoni o li va, donar, li va regalar un anell a un hotel de la gran illa de Hawaii. L'hotel és Four Seasons, que te pots imaginar ser sí, una passada, eh? Huala, Four Seasons Chuala Lai, Huala, si voleu anar de turisme aquest estiu, demà mateix doncs podeu fer unes reserves en aquest hotel eh, i resulta que Megan Fox va perdre l'anell a la sorra, què devia estar fent per perdre l'anell, o si sigui, a tu l'acaben de donar... No, no preguntis, no preguntis No pregunto En sí, Això ho diu un testimoni que es veu que va veure <laughs> va veure la Megan Fox el seu xicot arrossegant-se per la sorra Ah, però no de forma, o sigui, bé, com cercant alguna cosa i mitja dotzena de, de gent que treballa per ells doncs mirant, mirant per les sorra. Que anaven amb el, espales, el detector de metalls, CCI, exacte. Sí, sí, sí. En fi, eh, hi havia gent de seguretat i tots van estar hores buscant l'anell. I diu que ningú el va trobar. No sé. Què hem de dir d'aquesta parella? Doncs que van començar a sortir el 2004. Recordem que Megan Fox i Brian Austin Green es porten uns anys, eh? Ella és molt joveneta. Uh -huh. I van estar promesos des de 2007 a 2009, eh, ho han deixat i van deixar-ho l'any passat i ara hi tornen. En fi, no sé. Què més? Eh, ah, sí, el que deia sobre els consells que dona Megan Fox. Megan Fox ha treballat últim, últimament a Mickey Rourke. Uh -huh. eh, ella fa d'una espècie de artista de circ o una espècie de friki de circ uh -huh. i ell, Mickey Rourke, fa de personatge que la salva d'un amo de circ amb el, amb el band. No? Qualsevol diria que el friki de circ normalment hauria de ser Mickey sí. Rourke. Sí, sí, ja. ja és... Aquí bueno, la, la fa... meva opinió, eh? Ho no, però s'haurà de veure aquesta pel·lícula ja Si algú sembla això... sortit del circo dels monstres eh? és, és ell L'home croqueta En fi, l'home que... Megan Fox Creu que Mickey Rourke No o sigui no entén com és que encara no ha tingut fills Diu que seria un pare excel·lent I que l'ha conegut Durant aquest rodatge Diu que l'estima molt Que és molt genuï, que és dolç En fi, només té que Bones paraules per a Mickey Rourke i bueno, només uh, us recordo que l'actor surt amb una model russa que es diu Anastasia Makarenko en fi, que els tingui aquesta Anastàcia, que segur que sortiran una mica més guapos que si es tingués amb una dona més o menys normal, sí, no? Sí, perquè han de ser, bueno, ell, clar, ell... Perquè ell, el, el, o sigui, la genètica... Abans de fer-se tot allò que s'ha acabat clar, fent, era guapo. És no que no era així, clar, eh? clar. no era així. Bueno, en fi, que seria un pare excel·lent. Jo no sé si és que ella vol que l'adopti. Jo crec que hi ha un missatge subliminal aquí. Mhm. Mm perquè insisteix bastant. Què més? Doncs que corre el rumor, bé, hi ha alguns eh, blogs que han publicat, tot i que bé, és una guerra d'aquesta que es confirma, es desconfirma, que Jennifer Aniston sortirà despullada nua a la propera pel·lícula. Uh -huh. Per fi, no? Diràs? O no? No, no és sé. És igual. No, no sé, depèn. Amb els seus 41 anys potser ja li tocava o no? Què, què ensenyarà, pues, clar Bueno, diuen que és la pel·lícula és l'en Colin Farrell mm -hmm. no ho sé, no sé horrible bosses o sigui, jefes horribles no? uh -huh. doncs es veu que és una fa un paper, de, oh, un paper un paper de noia una mica boja del sexe o algo cosa o que fa moltes tonteries no, sé. I, fi, diu, no ho sé ninfòmona, vaja amb en Colin Farrell eh, que sortirà a Nua jo crec que no ja, de fet, els seus representants han dit que ni pensar-ho, que ah, ja, ja no serà que així. Que Molt bé. Però... no ho sé. No, bé, a veure ja ja què tenim serà. la notícia que es desmenteix ella mateixa. Sí, sí, sí en ja... la mateixa notícia. Ja copies en Jacini, eh? Ja aneu... Em sap greu, eh? Copiant la tècnica. Què més? El Festival de Música de el eh... Festival Internacional, no, perdó, de Cinema de Dinburgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr eh, celebrarà i comemoraran l'aniversari de Sean Connery, 80 ah, anys genial, molt bé aprofitaran les dates i faran una gala especial de, per Sean Connery uh, serà l'emissió de la pel·lícula del 75 de Man Who Would Be, el, Would Be King l'home que, que volia, volia ser, ser rei sí, sí, amb el Michael Caine també, doncs tots mira, dos. està bé el detall molt bé què més? El guaperes de Crepúsculo i d'aquesta saga estupenda Quin Robert Pattinson? Home, home, hi ha guaperes. aquest el, el Taylor Launer aquest que també així que passions entre els adolescents. Home, tots són guapets, la veritat, s'ha de reconèixer. Robert Pattinson està convençut que morirà a l'edat dels 30. O sigui Ell? Que si està... Sí, sí, sí. sí. Ah, Té amb la por. Ai, tem. <laughs> Temb la por. Sí, Temb la por i tem temer. I tem la mort. Diu que, que el pas que va al seu èxit no hi ha un altre camí que la mort. A veure, si no es llança les drogues i coses Clar, estranyes... Potser doncs... es pensa que és... Uh... Ara se me... En... Uh, Heath en Heath Ledger home, com a actor no té res bueno, clar, mm. Ledger també va començar fent tonteries sí, eh? sí, sí, i a I... l'èxit va ser molt ràpid també de uh -huh. eh? moment però si encara no ha demostrat res o sigui que bueno, però, però hi ha hordes de nenes uh... sí, però com a actor no ha demostrat res encara, sí, però, jo fam... no descarto que però... pugui demostrar però a de moment de la Gran Bretanya dels actors amb més diners ja Bé, bé, però això no vol dir que sigui un bon actor o faci bons papers. Molt bé, és Va, un debat molt vinga. interessant. Tu, Troublot, m'avanço una mica a la teva, bueno, a la nostra secció sí. de televisió i es veu que has dit a en Jacint que hi havia marro. Sí, hi ha hagut polèmica aquest primer capítol. Sí, mm, es veu que un dels actors ja ha parlat ja havia parlat sobre això sobre el seu paper, no sé si és perquè jo no la segueixo es veu se ve que quan uh, Stephen Moyer sí és el... li van donar el paper, el guió mm -hmm. les... vale? en paper quan va veure i va llegir l'escena diu que se li va quedar una cara una cara de pasta demoniàtica que li van caure els papers a terra <laughs> imagina't diu jo no sé si els meus pares veuran això, però no els agradarà Bé. estem avisats mhm mm o sigui que és cert tot el rebombori que hi ha, que fins i tot l'actor s'ha quedat una mica... No, però hi ha hagut marro per, jo per, he de fer això. per les escenes de sexe. Per això, que, sí, que sí, estic parlant d'això. Dilluns ja he, he de fer això. Sí, sí. En fi, uh, s'ha de fer el que s'ha de fer per guanyar els calés. Una gran sèrie, des de la recomanem. Molt bé. I només uh, uh, dues notícies molt breus. Uh -huh. Resulta que el cotxe de Charlie Sheen ha anat un altre cop al barranc. Ah, molt bé. Canviem de és, cotxe, ja està? És la segona vegada en quatre mesos però ell no ho fa i que Paris Hilton ha tornat a perdre el mòbil ah que tu un iPhone? no sabem el, ho avisa suposo perquè els seus amics doncs, que estiguin avisats saps? si jo me'l trobés no li tornava eh? això. O sigui, amb la gent que deu tenir Paris si no el trucava amb, amb ella mira he trobat el teu mòbil així aprofites que eres amb ella i tal molt bé, Marta, doncs fins aquí, a la setmana que ve eh, més coses. Ho dit el Twitter, per cert, ja ho he l'agregarem? Sí, sí, sí. Agregarem Paris Hilton al Twitter, sí senyor? Vinga, va, m'ho apunto, Paris Hilton. L'Eston Ketcher ja el tenim, sí, no? Sí, ja el tenim, sí, sí, sí. Uh, I l'Eleona Rimó i William Jenner també, que es van enviar missatges l'un a al l'altre Twitter. Aquesta setmana, molt divertits els diàlegs que tenen ells dos. I tenen temps? Sí, total, per penjar un Twitter un cop al dia no passa res. vinga. Cap als 40 minuts. Seria s'ha obert als 40 minuts. I anem per les novetats ràpidament en aquests minutets de 40 minuts que tenim. En DVD ha sortit aquesta setmana la primera temporada de Fringe i la tercera de Dexter. Molt recomanables. Una altra sèrie, en aquest cas, gent que vol que li pugen el sou. Els protagonistes de The Big Bang. Oh, billion... Doncs és evident que The Big Bang Theory és la comèdia de més èxit als Estats Units, juntament amb Dos Hombres i Medio, i que ha pujat moltíssim. La tercera temporada ha superat els 13 milions d'espectadors, per tant els seus tres protagonistes principals, Johnny Gleick i Kyle Koko Jim Parsons, han demanat que li pugin al sou. És temporada de crisi, però en aquest cas doncs, eh, han demanat un augment del 285%, és a dir, cobraven 65.000 dòlars i volen cobrar-ne 250.000 cadascun. No? És un important, però jo crec que també merescut, perquè si és la sèrie que més èxit té, doncs per què no? Eh, una sèrie que tindrà remake increïblement, Alias... I és que la cadena ABC està estudiant fer un remake de la mítica sèrie de la Jennifer Garner amb un guió més senzill. ABC té un problema molt gran. Eh, no té substituta per Lost, eh, a Flash Forward ha fracassat, eh, l'any que ve s'han oblidat d'aquest tema i pensen ja que ara l'any següent, al 2011-2012, eh, fer alguna cosa especial. Passaria per fer un remake d'Àlias, d'un moment han començat a parlar-ne. Joto Joto Abrams no estaria involucrat, recordem que ara es troba treballant per la cadena de la competència, l'NBC, en la sèrie And Deer Covers, per tant no participaria en aquest remake, però que sí que podria ser, eh, podria portar el segell de la seva productora Bad Robot. Eh, això sí, els enrevesats misteris a Rambaldi que hi en aquest Àlias desapareixeran, la trama eh, serà mínima les històries autoconclusives, o sigui, tot el que feia en Atractiu Alias sembla que desapareixeria en aquest remake. Novetats d'estiu, sèries que ens venen. Eh, els Tudor, que arriba per TV1. Els Tudor arriba aquest estiu i la sèrie s'està a punt d'acabar la seva quarta temporada i Televisió Espanyola la matrà aquest estiu. I una altra sèrie que torna uh, Flash Forward i ho fa aquest diumenge 14 de juny per 4 resten 12 capítols per acabar aquesta primera i última temporada de la sèrie. I una altra sèrie que torna és uh, Roma Kevin McKeith aquesta setmana ha parlat uh, promocionant la sisena temporada d'Anatomia de Grey i ha dit que en uh, Roma hi haurà pel·lícula Finalment es farà el proper any, eh, en principi es preveu que es comenci a rodar l'estiu de l'any que ve, el diner necessari per a la producció pràcticament ja s'ha aconseguit i el guió està llest. Diu que apareceran tots els actors, els personatges dels quals eh, doncs no van morir, doncs que tots hi seran presents. Recordem que el seu propi personatge, Kevin MacKid, quedava obert al final doncs, si moria o vivia, per tant està clar que si hi ha pel·lícula de Roma viurà el personatge i res, nosaltres eh, hem de deixar aquí ja avui els 40 minuts i tenim ja a punt el Juan Sarto amb els còmics <t 'ha> I com una vegada al mes ens acompanya el nostre col·laborador, Juanjo Sarto. Què tal, Juanjo? Què tal? Ah, tal? Comencem parlant avui d'un tema de molta actualitat, que és els còmics i la crisi. Es veu afectada eh, la, la venda o la compra de còmics per la crisi que tenim actualment? Pues sí, la verdad és es que s'ha ha visto bastante afectada. No hay nada més que ver los, eh, los listados de novedades que publican las editorials que hace un par de años eran interminables. Y los que sacan ahora, te das cuenta que ha habido una, una disminución muy importante del número de novedades que se publican cada mes. Es decir, estoy hablando que hace un par de años para el salón del cómic aparecían cuatrocientas y pico y este año habrán aparecido unas doscientas. Entonces esto evidentemente es un síntoma de, de que hay una cierta contracción en el sector. Uh -huh. I això és bàsicament per al tema de només calcular pel número de novedats, no? Perquè és clar, en aquest país és gairebé impossible saber el que, el que es ven, perquè a diferència d'altres països, com és el cas d'Estats Units, que sí que tenim xifres de les ventes, a l'Estat espanyol no és així. No, aquí no no funciona ningun llistat de ventes, inclús quan serà algunes ventes en moltes ocasions estan trucades. No nos enganyem. Eh, ahora bien, el sector está siguiendo la tendencia que seguía el libro hace 15-20 años. Es decir, primero empezaron tengo que editar un libro de éxito para que me de comer a 5 o que me cubra la pérdida de otros 4. Y ahora en estos momentos me parece que están en un libro de éxito por por nueve que no se venden, ¿no? Y en el cómic me da la impresión de que está pasando algo parecido. Hay que tener un éxito para que cubra tres o cuatro cosas que se sacan que no, no, no alcanzan ni siquiera a cobrir gastos. És cur... Porque hay muchas tiradas sumamente pequeñas. Sumamente pequeñas significa de mil ejemplares, de mil de 900 en algún caso. És curiós això que comentaves de que es, trucaven, o es podien trucar una mica les vendes, perquè és curiós perquè vas preguntant a, a, a editors eh, i tots diuen, bueno, no, no es nota molt, no es nota molt, però realment, com deies, pel número de novetats és una mica simptomàtic. Eso es sintomático, y también es sintomático el darse un paseo por las librerías especializadas, ¿no?, y preguntarles qué tal está yendo la cosa. Siempre te dicen, bueno, voy tirando, voy tirando, pero lo cierto es que en cuanto que entras y les preguntas, oye, esto en concreto que me interesa bastante, ¿qué tal se está vendiendo? Uh, pues uh, hace unos meses o hace un año hemos vendido 30 y ahora hemos vendido 12, eso te lo están diciendo constantemente. Hi ha algun tipus de temàtic en concret que es vegi afectada? És a dir, potser els volums recopilatoris més cars, eh, algun tipus de gènere en concret, o el còmic de grapa continua tirant, com ho veus? Jo no m'atreviria a hablar de gènere, sinó de, de determinats productes. És a dir, per exemple, el còmic europeu, que nunca ha sido un, un còmic, excepto casos com Asterix o Tintín o cosas de estas es si decir, estoy pensando pues en, en el cómic europeo que, que edita de, de Tardí y de cosas así. Esto tiene un público que no es muy muy importante cuantitativamente, pero sí que es muy fiel, y sobre todo es un público de una cierta edad y un cierta capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces se ven menos afectados que cosas como, por ejemplo, puedan ser los tomos de manga, que es de gente joven que si de repente se encuentran reducidas su paga o o sus ingresos a la mitad o, o han desaparecido, pues dejan de, de, de comprar, evidentemente. Sí que... Ahora, no, no es tanto cuestión de género, sino cuestión del comprador, de, de, del, del tipo de públic al que se dirigen. Claro. però també és una mica de gènere perquè, com comentaves, si el manga és un producte que compren molts adolescents, que són els que menys poder adquisitiu tenen, aleshores, clar es veu més afectat aquest gènere que qualsevol altre. Exacto. Una de les possibles sortides seria el còmic eh, digital que eh, acaba de sortir l'iPad i sí. els tablets que aniran sortint en les properes setmanes uh -huh. però curiosament aquesta mateixa setmana també ha sortit que Marvel farà el seu primer experiment no sé si ho havies sentit sí. eh, eh, i el preu no és que sigui molt diferent el, el preu d'un còmic de paper sí. ha sorprès molt a mi a menys aquesta notícia Eh, a mí no. La verdad es que la, la industria del ocio se mueve generalmente... ...no por por criterios de costos de producción, sino por criterios políticos. Me explico. Eh, si yo recuerdo una conversación con uno de los editores de Shueisha. Shueisha eran los japoneses que editaban eh, Dragon Ball, Caballero del Zodíaco... ...un montón de series de éxito, ¿no? Que vinieron a Barcelona y entonces en el despacho del director general... ...vieron un lanzamiento que hacíamos nosotros... ...de vídeos en aquella época... Eh, ...aquellos que se lanzan en octubre... De ...cine de popular... ...dos vídeos... ...por 3.000 pesetas... ...que eran... ...éxitos de, de, de hacía 6 meses ¿no?... ...entonces... ...él se quedó mirando y dijo... ...¿cómo pueden ustedes lanzar dos vídeos a este precio?... ...en, en Japón un vídeo cuesta unas... ...el equivalente a 13... ...o oh, costaba en aquel momento... ...el equivalente a 13 o 14.000 pesetas... Entonces, claro, él veía dos vídeos por 3.000 pesetas y le parecía algo increíble, ¿no? Entonces, automáticamente la respuesta es decir, ¿cómo consiguen ustedes sacar un TVO de 600 páginas a 300 pesetas? Claro. Entonces, ¿qué, qué se pasa? Son criterios políticos, no criterios de costo. Entonces, eh, si ellos han decidido por criterios políticos que van a mantener un precio muy parecido, creo que se pueden dar un leñazo grandioso. Com se estan dando un leñazo holandioso, las casas de DVDs, las casas de CDs de música, que de repente la gente... No és no debido a que se los bajen gratuitamente, és es que són uns precios que són una autèntica piratería. Mm -hmm. Clar, perquè jo, sincerament, a triar un, un còmic de, de grapa que puc tenir a dos euros i un còmic digital que me l'estan venent a 1,70, mm -hmm. doncs, sincerament, eh, em quedo amb el paper. claro. És que no... O sigui, o sigui, com a mínim trobo que hauria de ser a meitat de preu. Entenc que suposo que, clar, aquí també deu haver-hi molts drets d'autor o molta història. No, no, no. Els no. drets d'autor de són la parte pequeña del parcel. Ah? A, a veure, un, un TVO que aproximadament... Un TVO X. Eh, el 50% de, del precio de venta al público se distribuye entre la distribuidora 50-55, entre la distribuidora y el y el librero que lo vende. Uh -huh. Es decir, a la editorial le llega entre un 45 y un 50, depende de la importancia de la editorial, la importancia del TVO, es decir, se puede un poco, si se ha hecho algo de campaña de publicidad o algo así, depende. Pero más o menos a la editorial le vuelve un, un 45-50% de lo que vale el precio. Entonces, de ahí... Hay que descontar los gastos fijos, que generalmente son un 15% de, de, de, que hay que sumar al 50% que hemos dicho antes. Eh, unos derechos de autor que, bueno, en, en caso de superhéroes y tal, o, de, o de japoneses si queda a la editorial, que no suelen pasar de un 3, 4, 5%, y el resto es para la editorial. Aleshores, esclar, si, si la meitat se'l queda a l'intermediari i en el cas del còmic digital l'intermediari no existeix, sí, sí. com és que el preu és similar? Tendria que ser la mitjana, exactament. Clar, o sigui, aquí és l'empresa, clar, que hi veu molt més benefici perquè desapareix l'intermediari i el benefici de l'intermediari és el que de ell. Sí. Clar, estaríem parlant d'això. Exacte. Uf, Déu-n'hi-do. Doncs, ostres, ha estat molt interessant aquest descobriment perquè suposo que és una cosa que molts dels nostres oients desconeixien que realment ah. era, era així, no? Sí, sí, sí. O sigui que, bé, en fi, en fi haurem d'estar una mica al cas perquè encara al nostre país no hi ha una iniciativa en ferm. Eh, sé que hi han alguns projectes, no sé si coneixes algun, Juanjo. No lo suficiente. No, però en, encara no hi ha cap empresa que ho, oferti aquest producte. Bé, de fet, acaba de començar a Marvel, acaba de sortir l'iPad, encara sí. la majoria de tablets no estan al mercat si és que no es vol que fracassi això jo crec que a nivell de preus ah, s'ha de notar, si no Yo creo que sí, creo que si no consiguen hacer uns precios competitivos eh, pot ser una experiencia que fracasse i una pregunta que abans m'he oblidat de fer -te. Per què eh, no, no us volen dir quants còmics es es venen en aquí? És una mica absurd, perquè, diguem, aquesta pel·lícula ha anat a veure tants espectadors i ha fet tants de diners. Per què aquest còmic no podem dir en veu alta quants diners ha fet o quants unitats han venut? Eh, quizás por un poco de miedo a empezar a dar cifras. Es decir, se han dado cifras a veces sobre Naruto sobre, no recuerdo, sobre el Spider-Man de Tokuma Farline, sobre productos muy puntuales. Pero creo que se tiene miedo a que si una vez que empiezas a dar, a dar números tengas que dar los de todos. Y entonces, en muchos casos, habría que falsear directamente los, los números. Uh -huh. Porque hay momentos en los que los editoriales han estado editando eh, a pérdidas para ocupar un espacio de mercado, sobre todo cuando se trabaja en el kiosco. Uh -huh. Molt bé, Juanjo, ho de deixar, que és un tema molt interessant, eh? no descartem de poder-ne continuar comentant en futures ocasions. Sí. Alguna cosa que vulguis comentar, vas a plegar? Doncs pues nada en especial. Doncs ja està, Juanjo, ens retrobem doncs, el més que bé. De acuerdo, perfecto, un abrazo. Una abraçada ben forta, Adéu, Juanjo. adeu, Juanjo. I nosaltres anem ja directament a acomiadar el programa. i us deixem un tema de la pel·ícula de Blindside, uh, canten els Five for Fighting la cançó Chances uh, Marta, ens retrobem la setmana vinent ens retrobem eh, Sant Joan i això, però Sant Joan, petard, festa, Joan, fot, Xerinola. pressa Exacte. i ningú no és perfecte també sí, no. bueno, nosaltres serents, eh, vindrem serents sí, sí, per sí, això. sí, no, ah, ebris íntegres. no sí. en un programa que us hem preparat alguna cosa una mica especial, uh, ens retrobem ja ho sabeu. la setmana vinent, jo mateix l'Ignès Irbat m'acomiadó, ningú no és perfecte